ذات اللمزه الذي جمع ما الذي بعث يحسب انما له اخلده يا رب انما له اخلده يا رب في الحطمه كَلَّا لَمَّا يَنبَتنْ فِي الْحُطَمَةِ كَلَّا لَمَّا يَنبَتنْ كَوَّارِبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ وَمَا هِيَ نار الله الموقده نار الله على الافئده التي يظنون على قلبه التي تطلع على إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ثم أما بعض أنا دعال الشعبون هم زشوا Qumaza su çoxlu qarda var. Çalışaq inşallah bu gün Qumuranın tarax. Pofunal. Bu günlərdə hər Hamı qonağa bax. Pofular. biraz qalanda. Bismillahir rahmanir rahim. Rahim. Rahim Rahim Rahim Bismillahirrahmanirrahim Yani biz deyək ki kesra halında dodaqlar kesra halına gəlir və səs incə düşür. Bismillahirrahmanirrahim. var, Rahim Rahim incə. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ələk. VAY LULLI QULLI Deməli, qardaşlar, birinci qeyd odur ki, VAY LULLI KUL LÜ HUMƏZƏ Biz dedik ki, idğam keçdiyik, idğam, idğam ben ne deməkdir idğam, de qətmi mənədə, bir-birinə daxil olmaq deməkdir. Hərflərin bir-birinə daxil olmasına, vəli? Hərflərin bir-birinə daxil olmasına idğam deyilir. Hərflərin bir-birinə daxil olmaq idğam. Və idğ İdğam ma'lğunnə, idğam biləğunnə. Yəni idğam ma'lğunnə, günnə ilə olan idğam. Biz deyir ki, günnə nədir? Xayşundan, burun boşluğundan çıxan səsə, hmm, bu səsə günnə deyilir. Yəni qayda baş verir, hərəflər, bəzi hərəflər birinlə daxil olduğu halda qayda baş verir və səs burundan çıxır. Və var idğam biləğunnə. Qünnəsiz idğam, yəni bu səs olunur. Həriflər yenə də birbirinə daxil olur, amma idğam olunur. Biz dedik ki, idğam maal qunna, nə zaman olur anar məlin? Evləniz hə? məlin -nə, məl -nə, nə zaman olur? Valla deyil, təkrarlanmasınız. Məlin nə zaman olur? Qurunan çanda? Nə zaman, hansı həriflər bilməyir, haqqı İkisini gəlir, ikisi gəlir. Biz dedik ki, sünunun hə, yazılmıq? Bilmişsən. Tatxan armaq. Yə, vəf, Biz dedik ki, sünunun və təmbinlərdən sonra bu dörd hərif gələrsə, hansı hərflərdir? Yə, mi, vəf, Nu. Və bu həriflərə əzbəlləmək üçün Yənn-nu sözündən istifadə edirik bu həriflər əgər gəldiyi halda n-səsi həmin bu həriflərə idğam olur və daxil olunur və səs burundan çıxır. Və mən yəməl olur, və mən yəməl. Və üçün, ikinci hərif idğam olduğu haldan olur, şəddələnir. İki dəfə deyilir. Və mən yəməl. düzdür. Bakın, وَنَيْا يَعْمَل Ses haradan çıxır? Günnə'den çıxır. Onun <gülüyor> görüb, bunun adı idgâm ma'al günnə. Yani idgâm baş verir, dafil olur. Amma günnə ilə olur ses. Yine bir adı yer. Sükunlu mu? Ve temminlerden sonra. Bu dört herif gelərsə. Hansıdır? Günnə. Şirin adlıdır, harıb kısaca. İdgâm ma'al günnə. Qumunun və ya bu dörd hərif gələrsə, hansı həriflərdir? Bilhəmələrdir. İdqamələrdir, bildim idqamələrdir. Hansılardır? Hansı həriflərdir? Yə? Yə, və və və və və və və və və əzbələmə hansı sözlən istad edirik? Yə, və və və yə min vav Və bu hərifləri əzbələmən üçün Yə-nu istifadə edir Və bu nə deyil? bir Bu hərifləri daha Hasan yadda saxlamaq üçün bir üslubdur Bir daha deyil, taşıq tam tamda olsun sı tun və ya sonra Hansı həriflər gələndə idam marunu olur? yav <gülüyor> و نو. Sən aşağıdan başlayırsan. Bu da ki hərfi. Lap başdan başlayırsan. Yemnu keliməndə yemnu nə? nu. Ha, yemnu desək hasan olsun sənin. O zaman idğam məalığını ol. Misal etkin. Ha. Qarışmasın. Eee nədir qardaş bu? Sənsi bir az qaldır. Mən ya'məldir. Bu ya'məldir, <gülüyor> <gülüyor> ya'məldir. Mən ya'məldir. Nəyə görə? Dedik ki, sukunlu nun və ya təmvillər. Sukunlu nun. En in undan sonra. Bu dört hərfdən biri. Dört hərf hansı Yə, min, və no. Bu dörd hərfdən biri gələrsə idğam baş verir. Yəni hərflər bir-birinə daxil olar. Yəni nun səsi və ya ənin nəsi, inin nəsi, onun nəsi bu dörd hərfdən birinə daxil olaraq idğam ma'al baş verir və bu birinci hərf pozular, ikinci hərfi isə şaddə olub səs burundan çıxar. Men ya'mel. Men ya'mel. Fə uzatma miqdarı iki hərfdir. Men ya'mel. Aydın. Necə okunlar qardaş bu? Qardaş, şəhərdə edin. Necə okunlar? Söz belədir. Hayran, yara. Hayran, yara. İndi kimsə gəldəyə okuyur ki bunu. Hayran, yara. Sen dəyirsən ki, yok, sen düz okunursan. İndi mənə subut eylə ki, mən düz okunuram. Mən bunu okuyuram. Hayran, Hayran, yara. İzah elə ki, nəyir oxulmalıdır, nəyin üçün oxulmalıdır? İdğamın mənası birləşmə və daxil olmalıdır. Bəli. Bəli. Və bu ya hərci dörd hərifdən biri olduğu üçün idğam qaydası baş verir. Yəni, qeyd edəmək istəyənlər qeyd etsin, yazanlar istəmək istəyirlər. Çünki bunları hərdəs mən soruşam, istəyirlər, inşallah. Bu, aydın oldu, idan mağlubundan. Yəni, yənin yerinə istər vav olsun, istər nun olsun, istər mim olsun. Bu birinci hərif tozulur, itilir. Itir. Yazıda yazılsa da tədəfdüstə oxunmur. İkinci hərif isə şəddələnir və səs nurundan çıxır. Aydın. Biri də var idgam biləğunlə. İdgam biləğunlə yenə də hərflər birbirinə daxil olur, amma səs burundan çıxmır. Yəni, qunlı olmur. Yəni, yani qunlı olmur, vəli. Yəni, bunu ki, nəsələ ki? Onu ilə itiriyorsa, təhərcəndən çıxalım, nələyəsə? Hansıq? İndi id idgam biləğunlə? Nə həmin, danın da mən məhramından çıxıb sevinir şeddələri. Aha, biz bir belə bir sual ortaya çıxıb Biz deyirik ki, biz belə bir sual verdik ki, uğunların əzərl 2dir, Ən ən yəni hava axınının ya ağızdan ya da burundan çıxır. Yəni hərfin tələffüz etmək istəsək, bu zaman hərfi ya ağızdan ya da burundan çıxdır. Ə, m, t, s Gördürsə, səhv burundan İki hərfi var ki, bunlar burun hərflərdir. Qalan bütün hərflər nədir? Yə, yeah, yə. Yeah. Nəyə görə sual çıkıb yə yeah hərfi burundan, qunə hərfi olmadığı üçün, qunə hərfi deyil, amma yenə də səhv burundan çıkıb, çünki buruna qatışır. Bunun özü üzerinde ses bulunan şey, ama bunun özü itmir axı tam bir şekilde. Bunun elbuki bir 50 faizi kalır, hı hı. yine girir, yani yeninc yani, yani, de girir, nevininc de girir veya vavun işler, mesela var, var. V vab hərfi qünnə hərfi Yəni, burundan səs çıxılır. Nə üçün? Bizim üçün? Niyun varak. Niyun varak. Səs qünnə. Çünki, Çünki nun özü özüdündə qünnəsini daxil edir vab-a və bu zaman istəyir-istəməz əlli əlli yəyə. 50 faiz nun öz haqqını götürür, qünnə edir. Və 50 faizdə vab neyini qünnəsiz? Onun qünnə var baş Amma nun özü çıxanda en Enyyus payız nul olur Günne olur Ama burda 50 50'yədir Adın? İndiyse bu, buyurmalı <gülüyor> Beli, bakın, şirəyli Ve men ye'mel Temizdir miyə? Beli, yo, yo, Gördür səs yarı hissəsi burna, yarı hissəsi isə ağza, tələfüz onu nəyə gör? Çünki yarı-yarı görülür. Birinci səhv səs, bunun, bunun nəsini yox da bir... Qaçıqdır. Bir başqa qaçıqdır. Vəli, qaçıqdır. Bunun birini sonra qaçıqdır. Yox, olmaz sən bu qabdə edirsən ki, və mən olmaz va belə ki va men va men ya' ibdonas va men ya'mel ibdonas desənçik və men ya'mel və qayda baxın vaylün likulli sözlə vaylün likulli sözlə ədap sukununun aca sukununun sukununun yalnız sukunla və ya tənvilərdən sonra hansıdadır tənvil temb temb neydi? idi Tənbih nəyidir? Tənbihlər ansazdır. Bəli, bir şey Və ya tənbihlərdən sonra lən və ra hərflərindən biri gələrsə, bu zamanlı səsi tamamilə itəcək və heç bir qunnə baş verməyəcək. İkinci hərf isə nə olacağı şəddələcək. Çünki idğam nədir? Daxil olmaq deməkdir. Daxil olmaq dediyi də istər-istəməz ikinci hərf nə olur? Şəddələnir. Bu idgham bila gunnah. Gunnasiz. Bila yani gunna olmadan, Yani ses burundan çıkmayacak. Çünkü nun nunun özünə də gunnəsidir. Deməli qayda baş verdiyi halda deməli nun tamamilə silinir, tamamilə və səs burundan çıxmır. Misal. Vaynun. Vaynun. Fikir verin, vaylul sözündə. Sonun sözü tənvillərinin birinlə bitirir, unla. Düzdür, burada qayda da un var, düzdür. Və tənvillərdən sonra lərin hərsi gəldi. Bu zaman bizə qayda deyir ki, nur səsini təmami ilə götür. Təmami ilə olur, vaylullikulli. Baxın, vaylullikulli, vaylullikulli. Qunna yoxdur. Yəni, belə desək, belə hasan deyilən desək, nın səsi yazıda olsa, tələffüsdə oxunmur. Heç oxunmur. Yəni, yazıda var, belə oxunmur. Amma idğamma alğum nədə isə, yazıda var, amma bir qismi, 50 farzı oxunmur. Amma bu qayda neyə isə, heç oxunmur. Çünki nəyə görə? Çünki oxunsa artıq istər-istəmaz qunna olacaq. Onu go vaylun likulli uqmu Vaylun likulli. Vaylun ummas. Onu açıq bir şekilde vaylun likulli kimi tələffüz olunur. <gülüyor> Bu <gülüyor> hər yerdə var, görsən bunu bildirmək üçün Qurani-Kəndə v-nun üzərinə şeddə qoyub. Vaylun likulli. Fikirləyin buraxaman lanın üzərində şaddə var. Wa yul Yəni bunu əslində yoxdur şaddə orada. Yəni belə ancaq qadiyə bildirmək üçün, hasanlaşdırmaq üçün deyir şaddə qoyaq qarı bunu nə oxusun, tam bir şəkildə idğam biləğünlə oxusun. Buyurun. Burada iki hərfin adı Yoxdur. Ona görə oxumaq şeyə wa oplmaq düzgün deyil. Çünki bu istifal sıfatıdır. İstifal yəni uzanmaq sıfatıdır. Və ləm və rah halında bu sıfat yoxdur. Bu sıfat yoxdur. Yəni bu sıfat bu hərflərə aiddir. Ləmdə var. Keçəcək. Ləmdə yoxdur, çatır. Yox. Və ya başqa bir misal. Heç dinəsən, mənə qardaş desin. Söykələ. Bəli, rahatdır. Nə edəcəyəm? E yox, yaxına gəl Gəl oradan kançına qorxsan. Amma uzanma. Rahat belə eylemə. Bax, kardaş, söz budur. Min Rabbiyim. Elə bir üçün mən gəldim, bunu oxyıram. Min Rabbiyim. Sən dilsən, yox, sən bunu düzgün oxumursan. Mənə indi sumut et ki, nəyə görə mən bunu min Rabbiyim dediyi də de düzgün oxumuram. Mən bura baxıram, görəm ki, yazılıb min Rabbiyim. Çikilin burada olsun. Yandaş, çikilin burada olsun. Mən bura baxıram, görəm ki, yazılıb burada nə? Min Rabbiyim. Və sən də mənə deyisən ki, min rabbiyim oxumaq düzgün deyil. Qardaş, açıq adı yazdı, min rabbiyim, sən de, düzgün deyil. Sübut e ki, mənə indi mən bunu min rabbiyim dedikdə de, düzgün oxumaq. Düz deyil. Sən sağda mısın? O nə olur? O nə olur Niyə rabbi Qayda başlayır. Onu da düzgün oxu. Gönləc oxsad. Bir daha. söz sözdir. Sükununun baş verdiyi söz də var. Və sonra hərfi gəldiyi halda bu zamanlı səsi tamamilə itərək röy isə şəddələrir və Quray bunu sənə bildirmək üçün röyünün üzərində şəddə qoyulur. Bildirmək üçün onların səbhəri yoxdur. Əl-ləzi jəmə amələm və əddədə Əl-ləzi jəmə sözünün sonunda isə həqiqi Hıdır. Həqiqi <mrét> Hı. </la> və <Va> əddədə -da> Ona halda da Hı kümlə baş verir. Orada Hı sözündə bakın, sonda balaca bir vergül var. dedi o ne uzatmalıdır. Neçə hərəkə? Əgər keçsək, onda oxunacaq. Dayandığımız halda isə bu qayda içir. Dayandığımız halda isə oxunmur. Ona görə El-ləzî jəmə əmələhə və əddədəh Ketse ise El-ləzî jəmə əmələhə və əddədəhə burada bir səal yoktur. Buyur Məlmək. Birinci ayə bir səal birleştirmək. Lümezəti lələdiyə bir şey. Yok, nezətl. Lümezəti lümezəti lələdiyə İyək edirəm. İyi özümüzden autord. Onu keçəcəyik inşallah. Eee 3-cü ayət. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu ənə birinci biz dedik ki, qawun olarsa bu zaman 2 hərəkə miqdarında uzadılar və səs vurundan çıxar. Yaxsı bu annəmələ annəmələ annəmələ. Fəqət uzatmanın bir səbəbi var. var. Ondan sonra sözünə baxın Balaca bir vavdır. Vav-ın üzərində belə bir dalğa o deməkdir ki, burda nəinki içərikə, burda dörd hərikə də uzatma olaq. Çünki bunun adı Məddül-Münfasıl, inşallah gələn dəstərimizdə haqqında da məlumat edəcəyik. Həməni bu silədir, amma özü odur. Silə olduğu halda hükmü Məddül-Münfasılın hükmüdür. Deməli, mələhu əxlədə. Dörd hərəkə uzadılır. Vav olsaydı təkcə, iki hərəkə. Vav olsa, üzərində dalğı olsa dörd hərəkə. Yəxsəbu eh ənə mələhu əxlədə. Yəxsəbu <üxledim> eh si ənə mələhu əxlədə. Bir dənə qeyd edin. Xa hərfi qalın hərfdir. Və biz dili ki, yedi dənə qalın hərflər var. İstəyirsiniz, yazın. Bu, xussa, dal, tin, tın sözcülə əzbəlləmə 7 dənə qalın hərf var. xussa, dal, tin, tın xa, sa, dal, qayn, ta, qax, la xussa Öz-öz yönündə xa, sa, da, qayn, ta, bas Gələcəm. Gələcəm. Gələcəm. Gələcəm. Gələcəm. Deməli, bu hərflər harada hə görsəniz xa, sad, dad, qayn, qaq, qaf, va. Yazmayanlardan gələndə soruşacaq. Vaq, vaq nə qalın ki? Vaq. Vaq deyilə xoq, vaq. Sən deyilə va, xoq, Qalın deyəndə o vaxt Deməli, biz dedik ki, qalın nə zaman olur? Qalın A hərfin olur Ə, B, T, X Deməli, A-disa qalındır Ə-disa incədir Və bu, hərifləri yadba saxlamaq küm bu sözü əzbəlləmək lazımdır Əzbərd Quran ilminin əsli əzbərdir Quran əl-nəqrat əl-nəstə əzbərdir. Əzbərə çox yol görmək lazımdır. Xüs sadawtin qal xüs sadawtin qal ümumən M8 hansı ki, a səsi ilə qutardı, onlar qalındır. Məsələn, baxın, ha, sa, ta, va, va qal qalandı. O şey qaldı qardaşın sualına ki, ki bəs ra? Ra nədir? İncədir, qalındır. Ra həm incədir, həm qalındır. Misal: Deməli, əgər belə de, ra hərfinin hərəkəsi Ət həvəyə danma olarsa, bu zaman Ra qalın ola. Əgər Ra hərfinin hərkəsi kəsirə olarsa, bu zaman incə ola. Ona görə alində Ra hərfini qalın hərflərə daxil etməyiblər. Nəyə görə? Çünki hərdən belə, hərdən də belədir. Qalınlığı daha meyldir. Hafsanasıl qılayətinə görə. Vaş qılayətinə deyir ki, kətirət çox tirə vaşkiratindəsə ümumən rəfətli olsa belə incə oxunur. Vaşkirat indi bəlin? Yox, bu hərflər 10 qıratın onunda da qalındır. Tərf yoxdur heç. Tərf yoxdur. Aynə ilə, əylə ilə gəlsin, u ilə gəlsin, i gəlsin, qalındıcı qalın, qalınlığını itirmir. Ba to stream